Martintxiki eta jentila, baina bilarren satia, ba, tala edo. Eh. Momentu hartan, eh, bueno, Martintxiki herri, herri txiki, txikian bizi zen, eta momentu hartan gara iazko daukate, herrian, dauka, er, bueno, zeukan, herrian, eh, gentilei lapurtu ciel baina eh, ez es es zakite herrian eh, es zakite inorkeiz noiz noi serembe behar, eh, behar zuen eh, eta eta martin txiki berriro eh gentilen bisilekurantz joan behar zen Pues, ko azmatzeko noiz, noiz azkenean, udan mm, noiz eren behar, behar zuen. E, ma, Martin Ttxike bizirekurant e, gentilen biziden kuranttzen jo zen asmatzeko e, eta asmatzeko noiz e, eren behar du behar, noiz eren behar du eta... Bueno, gorderik, sasoien eh, azpian gorderik, eta eh, bi gentilen, erretzen, es, egazkina erretzen ziren... Batakun, non gorderik? Sasoien eh, azpian, sasoien, sasi, sasi, sasien, bai, sasien azpian gorderik, bai, beste ditzak. Eta bientilek, erazkina erretzen zuten, zutan, erretzen zuten, eta... Ari ziren erretzen? Erazkina, eraskin bat, bai. Erazkina? Bai, erretzen. Eraz, o, sasti, zero sasti? No, bai, no ez. Eraztia. Eraztia, bai. Zori bat. Bai, bat eta eta izketan, e, Martin Txiki martintxiki isketan entzun aldu eh batek besteoak esan, esan zuen bueno e, garai daukate gar, barkatu bai, garai asko daukate baina, baina ez, ez du ezertarako balio e, Bai, bai, eria da, e, ez dakite, ez dakite noiz e, erin behar du, e, duten, dutela, barkatu, duten, duten. duten. Bai, bai, bai, ba, guk, badauk, guk, <coughs> bai, oztoak irtetean, eriten behar da. Oztoak irteten, irtetean, eriten behar da. Eta... Oztuak erortxean berriz irteten behar da. O, irteten, jode, ereiten. Ez no, mezti lian dagoen lasparagas. Ereiten behar da. Oztuak irtetean e, ere, ereiten behar da. Eta oztuak erortxean ere bai. Behar, e, ereiten behar da. Bai, bueno, pues, e, Martintziki entzun, entzun izketan, entzun du izketan eta... Menditik herrira e, joan zen e, den-denak e, kontatzeko, baina belagunak e, e, esan zuen, esan zion, e, baina orain beste arazoak dauka, eta Martin Txiki esan, esan zion, e, baina zerretatzen da orain, E, bueno, eh guk hemen e, ez dauka lekurik eh etzeko, herentzeko, eh burezelai e, beteta dago eta ez dauka, ez dauka lekurik eta ez da ez daukagu e, nola kentzeko, nola switch kentzeko. Eh, bueno, ba, nola switch kentzeko daukagun modurik. Bai. Kentzeko bai bai. Da es eh, eta bueno, Martin pentsatu zuen eh berriro joan behar dut eh bisi eh, eh sekretuaren bila, eh e, suaitz kentzeko. Eh, bueno, eta berriro joan zen. Eta, bueno, pues eh schweicho sen, schweich schweich igozen gorderik eta bat batean 2 entilen, eh 2 entilek eh e, ibiltzen ziren Eta izketan, Martin Txiki izketan entzun behar du. Eta, bueno, e, bine enten bat e, esan zion besteri. E, bueno, baina orain, herrian, e, inork ezakite nola, nola kentxeko, nola suaitz kentxeko. E, bai, bai, e, eta nola erin nola egin behar du zerrak eh, ez dakite ere, ere ez bai, baina buk, buk, ba guk eh, baioka daukagu mai mai eh, mañalarter eh, ikasiko ikasiko dute nola egin behar du zerrak eh, behar duten zerrak bai osto, ostoa ke eh, no, eh, horri orri, orri begiratuko likete, balikete eh, ikasiko laster ikasiko ikasiko liketez eh, liet, liete. Den, or, orstoari, Osto, orriari diradue espero orri. aska ikasiko. ikasiko Luquete. Luquete nola nola erin, eh sarrak egin behar duten. Bueno, pues eh Martin City entro un entro en entxun dudanean, eta bueno, pues e, errira itzuli zen. Eta pentsatzeko errementearengana eh Joan, Joan zen e, eta Ah, eskuz hartu, eskuz eh, gazteinaren horriak eta ostoak gazteinaren oztuak eskuz hartu e, eta ekarri e, errementiaren gana erakutsi e, nola egin behar e, du, duen e, burdin zerrak, zerrak eberra, soaitz eta, bueno, Vale, eh eindo serrak ederra, egin zuen e, serrak ederra, egin zituen. Serrak ederra eta suoi moztu zuen eta laster, e, laster lur garbia zen. Garbia zuen, zuten, zuten, bai. E, bai eta bai, eta lur, e, lur garbia zuten. Eta lurraien e, ereiten da, udaz, udan, udan, udan ereiten da lur, lurraietan. Eta e, urrengo udazkenean e, usta, usta bai, ustere bai, usta kosetxa da. Usta berraetan dia e, lortu zuten e, eta ares gero... E, ez e, ziren berriro gozes e, martintxoren laguntxeagatik eta eta bueno, listo ezke ziren e, muna da, pakontar amaitu amaitu, bueno, eta abla, bueno, ezker e, ezker geratu omen zen e, martintxikiri eee Pues, bere eh, Martin eh, gentilen engañatu jakin eh, zuen eta aola basan zarakara basan eta egten da di derioko erroko plazan.